Dame in gospodje, dame in gospodje. danes bo profesor Dr. Sečo Dragoš iz Fakulteče za so socijalno delo, da sem to še sam prevelil, da sem to še predstavil svoj pogled na odnose med verskimi skupnostmi, sposebnih nozirav na Hlapsojaneja, ki je, kot je povedal, prosto pravil nekakšen prototip äh eh, literalno prikazanega razrednega boja. Bo to nekje držalo? Ja, kot tako. kot. Vredu. Se zot je bil. Povzetek bistven. ja, lep pozdrav. Uh, nekak so so kolegov, uh, ki so mi sugerirali ta naslov. Kako uh, bi Zdaj to poni... teglasno. Ne, ne. Če ponovim, ne. Uh, v tej knjigi Flape Cerne 1907. po je leta že zadeva stara pravo uh, pri napet. Kaj pa je poglednost? Zdaj kaj bom slušel ilustrirati to, kar je tukaj napisano, namreč uh, Podnos države do religije, lahko bi do religije, v množini, in drugič. Podnos do tematike, ki jo simbolno, pa vendar le konkretno poganja ta novela o Cankarju, Hlapec, Jernej, vprašanje dela in tako naprej. To so, osnovni, preveč, so izrazem, dve osnovni, ne dramatiziran preveč, če se tako izrazim, dve osnovni traumi na slovenskem, ki vstrajata dobri sto let. Uh, za je značilno dvoje. Prvič, da še vedno danes in takrat v bizidu hlapca Erneja 1907 in vsa desetletja kasneje, do druge svetovne vojne, po drugi svetovni vojni in po naši os os os osamosvojitvi, uh, v ne samo politični, tudi v strokovni javnosti ni koncenza, kaj naj to sploh pomeni. Kakšen naj bo odnos do religijskega prostora, odnos države do religijskega prostora in drugič, kaj narediti s hlapci, jer s to tematiko, ki jo je Cankar že 1907. Hmm. napisal. To, to je prva značilnost in skušal bom nakratko predstaviti učenstvo razhajanja, eh, jih ni težko, bi rekel, razbrati, ampak eh, se pravim, Ne smemo skrivati, da, da, da ni konsenza o tem, kaj naj to pomeni. To, to je zelo resna zadeva in drugič, to je pomembno tudi za naprej. Ne? Jaz mislim, da ti dve vprašanje sta dolgoročno pomembni za Slovenijo, ne samo za Slovenijo, ampak zlasti za slovensko družbo, kajti odnos do religij, religijskega prostora je en od glavnih, če ne najpomembnejši, indikator odnosa države nasprot do tega, kar pravimo multikulturnost. Z drugem sredo, če tega ne bomo razrešili, se bomo zgubili v razumevanju, v državni regulaciji do različnih kultur. In drugič dolgoročno je tudi pomembno, kaj narediti s tematikom hlapca 1, To je vprašanje kapitalizma, to je vprašanje socialne države, to je vprašanje revščine in pa vseh alternativ. Toliko. To je zdaj bistvo, vse ostalo so pa samo ilustracije, tako da če skušamo to poanto si nekako zapomeni, je to vse, kar sem je imel zapovedati. Ilustriral bi pa v nadaljevanju kako to poteka, te, ta razhajanja. No, jaz bi spomnil, na lete, že zelo zgodaj smo na slovenskem, že zelo zgodaj pred svetovno vojno, v začetku 19. stoletja smo imeli izraziti modernizem, moderne ustvarjalce na, na večjih področjih kulture in umetnosti. Šele ko sem bil na tej razstavi iz začetka prejšnjega leta, raz, velika razstava impresionistov v Ljubljani, me je zelo presenetilo, kdo je bil tam je lahko eh, videl, da se vede, eh, v, nismo imeli mi moderniste, samo v slikarstvu, v svetovno znane moderniste Grohar, Jama in tako naprej, eh, in pa v eh, literaturi, Cankar, eh, Šežupančiča, že punčica zravenišče, čeprav je ta velika literarna moderna na slovenskem. Imeli smo tudi moderniste v fotografiji. Bertolt, to je en ljubljanski fotograf, ki je za svojo fotografijo zalagal naše slovenske impresioniste, vključno s tistim gro, groharjo, ja, sejalec, ne. Da so oni svoja impresionistične dela delali po fotografskih posnetkih. Ne? Oni niso stali na polju pa slikali kozavce, ampak so na podlagi BERTOL-ovih fotografij ustvarjali svoje dela. Torej, ker te fotografije tipično impresionistične, ne? Prav zelo, zelo zanimivo za pogledati, kdaj. Ne? Zelo dolgo nazaj, ne? pravi čas, skoraj da. Takrat, ko je fotografija izumljena, so smo imeli tudi v fotografiji, kot rečeno, moderniste in svede v eh, literaturi. V eh, to literarno, če grem zdaj na literarno četverico, eh, modernistov eh, nekako Cankar izstopa Zaradi tega, ker eh, on ni samo modernist, ampak je tudi znotraj slovenske literarne umetnostne moderne, prvi socialni modernist. Posledično tudi Hlapec Jernej in ta tematika, ki jo odpira. Ta knjiga Hlapec in njegova pravica, štorja je nekako resnična, to je iz njegovih pisem zvemo, kako je prišlo do tega. Namreč bil je na obisku pri Edbinu Kristanu, kako je prišlo do tega, da se spravi pisati to novelo in Kedbinu Kristanu je prišel nek človek, ki ga je opeharil lastni brat. Pri dediščini namreč, tako vsa dediščina tega človeka, sta bila dva brata na kmetiji, je prepisana na, na njegovega brata, on je ostal pa brez. Ne? In zdaj on vpraša tam Cankarja, Pravi, vi ste izobražen človek, povejte, kaj naj sedaj naredim. Celo življenje delam na kmetiji, ravno tako kot moj brat, zdaj sem pa brez vsega. Kaj je zdaj iz pravico? A je pravica ali ni? A je to pravično ali ne? Da, sem popolnoma brez vsega. In tako naprejim, sve, je sam, kar se čustuje z njim, ampak ni mu vedel nič kaj povedati in iz te frustracije realnega človeka, ne, se pravi, hlapec je nekako zgodovinska oseba, ne, je se potem spravil pisati to novelo, ki je zelo hitro napisal. Izstopa tudi ta novela od, od vsega drugega Cankarjega pisanja, kar so njegovi kritiki takoj opazili, to je originalni izvok. Um, iz tudi potem, da je zelo razumljivo napisana. To novelo dajo že osnovnošolcem v roke, ker, ker ni bi rekel, preobložena z, z simboliko, z nekimi težkimi eh, pomeni, ampak se bere kot eh, roman, da ne rečem skoraj, da kot strip. Ne? Eh, kaj se zgodi? No, eh, to je tudi čas eh, volitev. Eh, Cankar eh, pravi, on je tudi kandidiral tam na listi socialdemokratov, in on pravi, to je tudi moj politični program, pravi, ne? napisal hlapce Erneja, tako da, takoj po izidu te novele, seveda, ki je bila razumljivo zelo pohvaljena pri vseh kritikih, od, bi rekel, bolj koncerativnih do bolj modernističnih, vendar za se je pa že takoj po izidu bila zelo jasno izpostavljena, zadrega, kaj je, zdaj, s tem povedati. Kaj je zdaj, ta njegov je politični program eh, in sicer zadrega okrog teh vprašanj, eh, eh, ki so tukaj. Ne. Kaj je krivica, eh, kaj je pravica, zakaj je to tako, kakor je in pa svede, eh, ki je rešitev. Eh, takoj od izida kot rečeno različni kritiki podarajo različne poglede, v zvezi z odgovori na ta vprašanja in te različni pogledi vstrajajo do danes in ni koncenza ne v literarni stroki, da ne omenjam drugih bi rekel, strokovnih otokov, ključno sociologijo ali pa ekonomije ne Ni konsenza o tem, kateri od teh številnih pogledov, interpretacij te novele nekako bi bil eh, najbolj pravi ali pa preprosto rečeno, kaj je imel Cankar eh, v mislih. V zvezi s tem, eh, to samo kot bi rekel v eh, v zvezi s to sim da Cankar ni le literarni modernist, ampak je prvi, tudi znotraj literarnih modernistov, prvi socialni modernist, tako bi ga morali imenovati. To pomeni zlasti naslednje sedocankarja, do Cankarja, eh, tako rekoč, brez izjeme, vse Cankarja so opisovali v slovenski literaturi, preigravali to logiko, ki je tukaj v naslovu tabele, mi oni. Ne. Namreč vsi junaki v vseh slovenskih povestih, noveljah, knjigah in tako naprej, so predstavljali tako ali drugače slovence, s tem, ko so bili slovenci, so bili reveži, izkoriščani, kaj ti izkoriščevalci so prihajali od Zunaj, so bili neslovenci, so bili oni, nemci iz nemškega okolja, kapitalisti in tako naprej. Uh, skratka, uh, uh, vsa, vsa logika uh, profilov junakov in zapletov je delovala na mi uh, in oni Zunaj, tujici, nemci, uh, neslovenci in tako no, Cankar prvi, ki zareže in to radikalno in to dosledno, skoraj da v, v, v vseh njegovih delih preseže to logiko v smislu, da ne pregrava več te dikotomije. Skratka, tudi v cankarjevih novelah, v dramah, povestih, seveda, slovenci niso več samo tisti, ki so bogi, revni, izkoriščani, trpeči in tako naprej, ampak slovenci so tudi tisti kantorji, gospodarji na kmeč so meščani, so tovarnarji in podobno. ne. da tu sem izbral nekaj teh, bi rekel, črno-belih radikalno preseže in v tem smislu se zasluži pač ta pridelnik socialni modernist, socialni Zakaj? Zate, ker, ker renovira uh, uh, fabolo s tem, da preseže logiko mi oni. Samo je prvi od slovenskih literatov, uh, uh, prvi od slovenskih umetnikov, nasploh vključno z impresionisti, kaj te, ki preseže, uh, ki, ki uh, odkrije socialni razkol tudi znotraj slovenskega naroda. To je točno tisto, kar se je dogajalo od konca 19. stoletja, če dalje bolj radikalno, se to je tudi čas kreka. Ne? Ki, ki zaradi upora proti, bom rekel, tajkunom in, in bančnim posrednikom, prekupčevalcem je bil to takrat izrast, organizira te slavne kmečke zadruge, ki zelo dobro funkcionirajo. Ne? Krek, mislim. Ne? Socialni razkol, socialni, modernistični socialni razkol med delom in kapitalom začne sam, Zelo dosledno tematizirati v svojih novelah. In to je tisto, kar, kar je zelo odmevno, poleg, seveda, njegovega stila, kar, s katerim so imeli njegovi sodobniki precejšne probleme. No, posledica tega je tudi um, ta Hlapec Cirney. Kako? kjere so te zadrege oziroma kateri so tisti glavni, bi rekel, interpretacijski bloki oziroma smeri, kjer se, ki se razhajajo pri, pri odgovorih glede na ta vprašanja. Eden, jih je štiri oziroma pet, prva interpretacija je od Eugen Lampe, en dohovnik, novogoriški recimo temu to legalistična pravniška interpretacija, seveda tako kot vsi drugi pohvali uh, novelo in stil pisanja in tako naprej, vendar glavni učitek uh, lampeta uh, in drugi nekako pa varirajo uh, to prvo interpretacijsko smer, glavni učitek lampeta je, da cankar ni razrešil problema lastninske pravice, čeprav si ga je zastavil. Ne? Uh, to gre za preigravanje, namreč, če se spomnite, ne, novela se začne z smrtjo starega sitarja. Na prvi strani je dialog že iz njegove pogrebščine in tam se že začenja dogajati zaplet. Jernej, hlapec Jernej, ki 40 let dela tam na tej kmetiji in tako naprej najstarejši, že betežen, se zaplete v dialogu z mladim sitarjem. Jernej nekako pričakuje, da bo od je pa on, jernej najstarejši, da bodo tudi lepo delali z njim, če ne celo, da bo glavni na kmetiji, glavni v smislu nekega patriarha, nekoga, ki ima glavne zasluge za to dobro sledičo kmetijo. In, in da mu bodo izkazovali ustrezno spoštovanje in tako naprej. Mladi Sitar je pa zdaj lastnik. Mladi Sitar je dedič, je nov, novodobni, jaz dodajam, kapitalistični lastnik kmetije in se odslej eh, obnaša eh, točno tako v skladu svojo vlogo. Nadi Sitar potem po teh nesporazumnih reče, ne? jaz sem glavni, ne pa ti, če ti kaj ni všeč, pojdi in tako naprej, in potem Jernej še nekaj ogovara in potem Nadi Sitar od žene Jerneja izhiše, če ti nikaj pogodu, pa pojdi ne? in potem je ta kalvarja, Jerneja, ko gre vse tja iskati pravico, tja, vse tja do cesarja na Dunaju. Torej, glavni, kot pravi lampen, kar je res, ne? Glavni problem je tudi zdaj, uh, lastninska pravica. Ne? Tudi sem značil ta glavni stavek, ki se je pa tudi zelo citiral in eksploatiral, zlasti v, v socializmu. Ne? Uh, uh, je neve besede, tako je, da najdem ta stavek te jablani ne. gotovo vam bo zelo znan. Uh, Ja. Pravi, uh, ali je jablane tistega, ki jo je otresel, ali pa tistega, ki jo je zasadil. Ne? To je ta lastninska pravica. Jejna izkratka upozarja na to logiko, uh, uh, čigave je zdaj sad, torej cela kmetija. Ne? Ali od tistega, ki jo je naredil, ki je jablane zasadil, negoval drevesa 40 let, poslopja postavil in tako naprej, torej primat delu ali je pa uh, lasnina in, in uh, v zvezi vse pravice sad onega, ki je zgolj jabljano odtresil, torej, ki uživa sodove tega dela in deduje torej, nadegasitaja in tako naprej. Ki je rešitev ne? Bolej pravi te, tega problema Cankar ni razrešil, ker uh, vemo, ne? Cankar gre Potem na to kalvarijo, tam je, ta, ta pot na Dunaj je upisana tako, da se pogovarja z različnimi ljudmi, hlapec jednej in jih sprašuje, poglej, kaj se mi je zgodilo, ali je pravica, ali ni, ni šče, ne ve nič pametnega povedati. Še tisti pametni nasveti, ki jih dobi, tam je en študent, ne, recimo, tu sem naštel deset dialogov, različnih na isto temo, ko jih jernaj sprašuje, ki je pravice in tako naprej, pogovarja vse s študentom, predstavnikom inteligence, s županom, ljudstvov gostilni, otroci, celo na cesti, sodnik, kmet, celo zapornik, potem potniki na vlaku, prevajalec na Dunaju, župnik do cesarja, nipa in tako naprej. Torej, iz vseh teh dialogov jernaj ne izve nič, Tisto, kar izve v smislu ni druge, pojdi nazaj, ga prosi odpuščanja in tako naprej, tega jernej ne sprejme, pravi pravica mora nekje biti in na koncu seveda jernej nekako propade. Ne? Iz tega zdaj ni mogoče, pravi LMP, izvedeti odgovora na zastavljeno vprašanje okrog lastninske pravice. No, hkrati, v istem času, tako rekoč, ne, to so se prvi odzivi, ki se bolj bi rekel, sto let skoraj da preigravajo, ne. prvi odzivi na to novelo je ta marksistična interpretacija od marksista Ivana Prijatelja. On, to je njegov, njegov citat, on označi za prepesnitev, nič manj kot prepesnitev Marksovega komunističnega manifesta. Prijatelj pravi, problem jasnimske pravice, ne, tipičen boj dela, med delom in e, privatno lastnino, v imenu katere potem se zradira delavce in e, tako naprej, kako se novela konča, pravi prijatel, z požigom. Na koncu e, se jernaj razočaran iz Dunaja vrne in, in e, tako je namigneno, čeprav dobesedno tega ne moremo vedeti, e, na koncu jernaj zažge e, sitarje vino, v, v smislu, ne, če to ne morem jaz, pa je pa tudi vi ne boste imeli. Ne. No in ta eh, požar, eh, s katerim se novela eh, konča, je točno eh, to, kar že Marks napove v komunističnem manifestu. Ne. To je napoved revolucije zaradi v nebo krijočih, eh, upijočih krivic eh, in tako naprej. Sve, so tu eh, neki precejšni problemi, eh, ne samo z današnjega vidika, tudi že takrat ne, eh, se je opozarjalo na to. Namreč Al pa bom začel z drugega konca s Cankarjem besedami iz njegovih eh, pisem, ki so zbrani v, v zbranih delih. Cankar pravi, še pred izidom eh, te novele je založnik, je pisal, povest mi je uspela in tako naprej takoj dobiš eh, svejši zvod za napisnik in tako. Pravi, zdaj sem jo predelal namenoma, citiram po spominu, sem skrčil eh, tisti požar na koncu na slabi dve strani, da ne bi zjavi ljudje pasli eh, pogledov na ognjo kot na spektaklu. Konec citata po spomenu. Skratka, Sankar je že tukaj eh, namignil, da eh, iz tega citata eh, in, in eh, skrčenja tega opisa, te proletarske revolucije na koncu, ne, bi človek rekel, da to nikakor ni glavna poanta novele, če je sploh to nek simbol eh, revolucije. Ne. Zdaj, Nič hudega, če tudi ker so zadele zelo kratke, da napišem, kaj je zdaj rekel hlapec Jernej, sodeč po prijatelju, ki je zanetil svetovno revolucijo, proletarsko revolucijo in tako naprej. Tam za ter je vina, vaščani vidijo, pridajo tja, gledajo, kaj se je zgodilo, hočejo glasiti in vidijo Jerneja tam pri ognju, Jernej pa reče, po sem šel, ljubi moji, Nisem hotel, da bi zgorela tudi moja pipa, ki sem jo pozabil doma, ko sem šel na pot. Kaj ne gori prijazno, moj dom, kaj ni lep moj ogen. Kdor ima pipo, naj si jo prižge, dovolj je kuriva, Ernej. In svede to oni, vaščani, gledajo in potem to razumejo kot provokacijo in ga vržajo na ogen. Ne? Svede, zdaj iz tega je zelo težko razbrati karkoli, kar bi asociiralo na Zavest proletarcev, ki razred zase, zakuri družbo, naredi revolucijo. To niso revolucionarne besede, to so besede nekoga, za katerega se zdi, da nima najbolj stika z realnostjo. Ob jaz rekel. Tudi ta izvirna, to je originalna izdaja, izvirna ilustracija od smrekarja, Klapca Rneja, je daleč od tega, da bi se lahko gre v krop, ne, Da vidite lik, daleč od tega, da bi bil to proletarec. To je skrivenčen, zdelan možakar s palico, ki hodi okrog in, in svedaj tudi nič takega ne kaže, da bi imel kakršnekoli revolucionarne misli v vseh teh desetih dialogih, jer z vsemi ostalimi. Tako da, Cankar v svojih razvidno tudi v njegovih pismih, objavljenih v zbranih delih, je izredno bil uh, zadovoljen z to smrekarjevo upodobitvijo hlapca kneja na platnicah, kar sicer za tudi značil, da je bil zelo pikolovski ne? pri teh pri vprašanju opreme njegovih ni zadovoljen zaradi tega, ker pravi uh, tale slika zelo dobro ponazarja lik hlapca kneja, In uh, moj dodatek je ta lik, seveda je daleč od od nekega, uh, bi rekel, proletarca, kaj je šele osveščenega proletarca. No, tretja interpretacija je tista, ki bi rekel tradicionalno klerikalna, duhovnik Bole jo objavi, jo tudi pohvali kot vsi drugi novele in tako naprej, no, Zanj, to je diametralno nasprotna interpretacija od druge, Zanj je hlapec jednej nič dreva kot prepesnitev Biblije, Kaj Kajti hlapec je tako kot Kristus, ki se bori s krivicami in oblastjo, na koncu telesno omaga, vendar duhovno pa zmaga. Ne? Se pravi, na koncu celo fizično podleže v pisnem ogne, in tako naprej, ne dobi krivice, mislim, ne dobi pravice, čeprav je iskal, vendar njegova, kako se že izrazi, bole, ideja pravičnosti si je kot luč tako nekako iz celega tega dela ven. Ne? In to, to ni nič kot kristus, ki uh, poznamo zgodbo. Ne? Reven, brezpravn, terja pravico in je nerazumljen med ljudmi, ker je bi rekel, v teh vrednotah Haaland Garden hkrati ga pa oblast zatre. Ne? In to, to je hlape crne. Potem imamo uh, malce drugačno hrščansko, to je pa novejšega datuma, tam iz 80-ih let prejšnjega stoletja. Prvi jo je teolog Rudi Koncilija, V knjigi razviju, v knjigi posvečeni nasploh Cankerjemu opusu, bi lahko rekli kreščansko socialna interpretacija, ki gre malo drugače, kot vidite, ne, hlape cernej, se v imenu krščanskih vrednot opre izkoriščevalcem, vendar poanta hlapca jedna je v tem, da ga ne samo družba in oblasti tako naprej, ampak tudi crkav ga pusti na cedilo, ne, kaj ti... Uh, edini dialogi, uh, uh, ki se ponovijo dvakrat, torej koč na tej kalvariji, so pri hlapcih ne dialogi z župnikom. Uh, na koncu uh, zadnji dialog, dialog z župnikom se Janej vrne iz, tam iz te poti uh, na Dunaj uh, in se zateče v domačo crkvo uh, in, in še poslednjič uh, poskuša. Še poslednji četirja, odgovor, kaj je zdaj, kje je pravica, je ali ni? Odgovor zdaj od župnika, ne, predstavnika cerkve če je oblast odpovedala, če ljudje ne vidijo, Bog zagotovo ve. Svedaj, župnik ga miri, pa to in tako najprej, jedne povdari, ne išče miloščine, citat iz Placernia. Ne išče miloščine, ampak pravico. Ali je pravica, ali ni? Tako je zatem pravi, ali je Bog ali ni, kajti če ni pravice, kak smisel ima potem uh, uh, Bog? Ne? Če ni pravice, če je ne morete pokazati, potem je vprašanje, ali je Bog ali ni, in seveda takrat ga pa župnik vrže ven, kot brezbožnika, heretika, ven iz cerke, ne? In To je, ta, uh, to, to je, uh, uh, to je dogajanje v to 104. interpretacijo, ki se vse prej najprej preigrava na slovenskem, tudi v realnem življenju. Namreč, eh, hrščansko-socialistična struja, ki je se navdihovala od Kreka, ki je umrl eh, po koncu Prve svetovne vojne, 19.17. Hrščansko-socialistična struja to je eh, zelo veliko masovno delovsko gibanje. Jugoslovanska eh, eh, strokovna zveza je ime sindikata, v katerega se zdražujejo krščanski del delavstva. To je en zelo uspešnih sindikatov, sindikalističnih gibanj, ki se v 30 letih emancipira tudi od klerikalne sls-stranke in se obrne tudi proti cerkvi. Zakaj? Zaradi tega, ker je stranka, katoliška stranka, ki je bila takrat na oblasti zvezana s crkvenim klerom, je izdala delavstvo. socilistična socialistično gibanje noče več, bi rekel, bit podrejeno crkvi. In medtem, ko ne, dogajali so z take stvari, to je zelo popisana detaljna zgodovina delavskih gibanj, ki pravi takole, kriščanski socialisti so tudi v ključnih velikih stavkah proti kapitalu, so se povezovali z, vsem, ki so bili, z vsemi strujami, ki so bili na strani delavcev, tudi s komunisti. In seveda, nekaj hujšega za cerkvene klerike. In uh, uh, skratka, od 30 let naprej uh, se celotnemu krščanskemu delovstvu dogaja točno to, kar se hlapsuje, ne, v Cerku jih vrže ven iz cerkvenih prostorov, uh, zlasti ne, cer, ta krajinski konec, oziroma ljubljanska štofija, uh, in uh, ustanovi celo uh, uh, uh, v sredini 35, V sredini 30-ih let ustanovirajša škofija, to je zanimivo, celo svoje crkveni, nov sindikat, delovski sindikat, s katerim bi konkurirali krščanskim socialistom. Ne, takrat niso bili več krščanski socialci, ampak že krščanski socialisti. In ta sindikat je potem uh, bil profašistično naravnan in tako naprej. No, skratka, da ne zapletam, zgodi se potem druga svetovna vojna in celotno krščansko socialno gibanje, socialistično že takrat gibanje, prejde v osebodilno fronto, so tam ta imena, kot so Kocbek in tako naprej, ne pozabiti, da je večina slovenskih partizanov je bila vernih po zaslugi kreščansko, kreščanskih socialistov, danes je bil vladi, Magajna, predstavnik, to je tista struja, ki se je priključila stranki SD. Skratka, so tudi realne podlage, to so nekako scenariji, ki so se preigravali pri nas in to zelo kruto preigravali. No, v bistvu je to, kar se hoče ne takrat, ne danes, ni, seveda, konsenza okrog tega, kaj bi kateri od teh štirih interpretacij bi bila bolj verodostojna v smislu članka reve. Poante, no, recimo, to bi lahko bila peta interpretacija, če, uh, uh, to je citat iz strani 80, uh, te novele, to samo tako mimo grede, ampak tako, da, da, da vemo, da je tudi peta interpretacija, ne, ki ima svojo poanto, namreč, pogledajte, kako, to je citat uh, uh, prepisan iz novele, iz tistega mesta na strani 80, kjer začne kjer se je Jernaj odločil, da bo šel na Dunaj, vse do Dunaja, k cesarju po pravico. Kako zgleda ta odločitev, kako zgleda ta pot, ker pravice doma ni dobil pred domačem župniku in tako naprej, gre pa vse do najviše inštance. Jernaj se je ustavil v Stavio gostilni na poti, ki jo je začel hoditi proti Dunaju in naroči v krčmar, krčmarju kruha in vina prinesite in tako naprej, na kar je Jerni hitro povečeral, je legel, in je takoj zaspal, kakor da bi telo mahnilo v smrt in vgasne vse misli. Takrat so se začele hude sanje Jernejeve, pravi Cankar, tako je bilo. Potem da pa dvo in ta stavek ni nikoli končan do konca modele. Za tem dvo nadaljuje Cankar drugo polovico povesti, ki govori o tej poti na Dunaj, vključno s tistim požarom. Zdaj, lahko beremo zadejo tudi tako, da je za tem dvopičjem, kot je razvidno iz tega stavka, Cankar popisuje Jernejeve sanje, Jernejevo nočno moro. To dvopičje ni pomota Iz, iz, vodnih, uh, uh, rukopisa, iz vodnega rokopisa te novele je razvidno, da je bilo že v vseh, v, v vseh variantah je to dvopiče uh, pri Cankarju prisotno. Cankar je bil znan potem, to preberemo lahko od, uh, iz, iz pač strakonjakov, Cankarov, Lodo. Cankar je bil znan potem, da je zelo detaljno, dlakocepsko popravljal vsak Stavek, vejce, predno jih je oddal šmentnerju v tisk. Kljub uh, uh, materialnemu pomankanju na so uh, vendarle mu je uspelo tisto, kar marsikomu ni, marsikomu ne more uspeti danes v kulturniku. On, se, on je bil prvi literat, ki se je isključno s pisanjem preživljal. Tako da, ampak kljub temu, uh, bi rekel, težko zasluženemu denarju. Ne. Je, je si vzel ves čas, potreben za detaljno popravljanje pravopisnih napak, stilskih, brušen teksta, in tako naprej. Tako da tega, pač, da tam ni pike, ampak je dvopiče in tako naprej. Torej tega ne moremo razlagati kot kak tiskarski škrat podobnega, poleg tega se to ponavlja v vseh, vseh izdajah. Lahko beremo zadevo tudi tako, nekako se bolj razjasni, namreč, da je Jernej, kaj sem zdaj hotel povedati, Jernej ni, prvič, Jernej ne predstavlja proletariata ampak hlapca, je torej predstavnik stare feudalne ureditve. Od to tudi vsi ne sporozumijo vključno s tistim na prvi strani z mladim sitarjem. Hlapec pričakuje, da bo tako kot v feudalnih časih star, betežen, mu tudi novi gospodar, ne, dal, tako kot se je v, v feudalnem režimu eh, dal eh, hlapca, pač, eh, eh, ko ne more več delati, ga ne odženeš ne, eh, od, od hiše, ampak ga daš tam nekam nasenik in mu nudiš osnovno hrano in tako naprej. Ne. Ker je tako kot neko od, odsluženo orodje, ampak orodje, ki spada v kmetiji, ki gospodar eh, more skrbeti za svoje podložnike. Ne? In zaradi tega tudi jednej vse skozi ne more dojeti novih pravil, nove pravičnosti, ki izhaja iz lastninske pravice, ne? kjer lahko lastnik, zaradi tega, ker je lastnik dela kar hoče, Zato je tudi doživela tako usodo, in na koncu, se vede, tisti opis, če pogledate, ki sem ga prej prebral, požara na koncu, to, seveda, daleč od vsake osveščene, revolucija in tako naprej. Ta požar so čiste blodnje, to, je, to so sanje, to je uh, kolaps, živa groza in tako naprej. Jrne uh, nove kapitalistične ureditve ne razume in se jih zato ne more prilagoditi. Zato si krivice, ki so mu je zgodila tudi ne zna pojasniti, kratka, izgubi stik z realnostjo in lahko beremo tudi tako tisto dvopiče, da od tam naprej je, je pač jirnejov, neprilagojen pogled na življenje, neprilagojen novim kapitalističnim razmeram. razmerom. Kajti te razmere po smrti starega sitarja so tipično kapitalistični. Ne? Te razmere so točno take, kakršne so se začele takrat na slovenskem, od konca 19. stoletja izrazito delovski, bi rekel, če dali večji večje delom in kapitalom, sicer ta sloj kapitalistov in ta sloj delovstva, ampak če dalje večji socialni prepad, zakaj? Zdra tega, ker ni socialne države, ni mehanizmov. Ne pozabimo, socialna država je novejši izum, tudi izum, ki smo ga na slovenskem prav čas izumili, to je z Andrejem Gosarjem v 30 letih, to je čisto primerljivo z, recimo danes se sklicujejo na skandinavski model in tako naprej. Vendar takrat te ideje v socialni državi še ni bilo in svedaj Logično je, da se potem ljudje obračajo na cerkev, tako kot se jedne in svede cerkev oziroma kleriki kot predstavniki Boga na zemlji in tako naprej tudi ne morejo, nočejo, ne razumejo kakorkoli, ampak ne morejo funkcionirati kot socialna država. Ne? Ne pozabiti, da je do tega spoznanja je že v istem času, par let prej, prišel Janez, evangelist Krek. Krek ima že 1899, to je tudi spor, zaradi katerega ga še danes crkveni kleriki Kreka ne marajo. Krek je grešil, čeprav veliki slovenec, bolj konzervativen kot kak, liberalc ali pa levičar, Krek je že 18.99. zapisal stavek Ljubezen ni dovolj. Potrebna je pravičnost za rešitev socialnega vprašanja. S tem je, to je tudi bogato elaboriral, s tem je hotel povedati Ljubezen, torej kreščanska karitas, dobrodelnost ni dovolj. Ne morete socialnega razcepa med delom in kapitalom reševati samo z, z dobrodeljnost. Tu mora poseči država. In seveda ta poziv Krekov, pozivov se potem zgodil v 30-ih letih z izvom socialne države pri, pri kot sem omenil, Gosarju. No, druga napaka Kreka seveda, mislim, z crkvenega gledišča je pa v tem, da je Krek pravi čas, torej 19.5. leta, zahteval ločitev crkve v države. Ta poziv je na slovenskem prišel od katoličanov, od kreka kot katoličana, takrat, če ni bilo na slovenskem nobenega komunista. Ne. Bolševistična revolucija, vemo, je kasnejša zgodba. Seveda, že takrat je, ker to je Mahničevski čas in tako naprej, že takrat je nekako bil zelo v nemilosti zaradi tega stavka pri vrhovnem crkvenem kleru in je še danes. Uh, torej, uh, vprašanje je, kaj je naloga države in kaj je vloga religije, uh, uh, to ni jasno, dokler ni niso te zadeve razločili. Krek je to uvidel, v istem času je to uvidel Cankar in uh, odtot tudi ta uh, ilustracija tega zapleta med hlapcem Jernejem in tistim flik z župnikom. Ne? Jernej v bedi, v kakršni je, pričakuje, ker, od, ker so vsi drugi odpovedali, vključno za oblastjo, vključno z državo, Pričakuje vsaj od crkve, od župnika odgovor, kaj je pravično in tako naprej in seveda ga ne dobi, ker ga ne more dobiti. No, tu sem, ni časa za to, tu sem sam ponazoril v tabeli to, kar sem kar povedal v zvezi s krekom. Poglejte pred zadnjo vrstico, pred zadnjo vrstico odnos do ločitve, RKC od države je pri kreku izrazito pozitiven afirmativn, medtem ko je takratni silabus spisek papeževih grehov in tako naprej zelo seveda, vnos v je cerke do gesla ločitev cerkve od države. Ne samo, papež, da je papež negativ, negativna izrazito cerkva na slovenskem, Ki je bila vse skozi, to je dokazljivo, zlasti v 30-ih letih in v še bolj papežka od papeža, ne? so tiste papeške okrožnice, kot rege z mano in tako naprej, interpretirali uh, uh, uh, bolj trdo, kot bi pa lahko. In enak, ne čist isti, ampak vendarle v osnovi enak odnos je tudi slovenske cerkev danes, negativno do načela: odličite države do črke, to pa imamo citat tu se nekako nič ne spremenja. To, uh, vidite letnico, iz katere je, je to krekovo stališče o ločitvi, iz članka Jakubinska svoboda, letnica je 1905 iz katoliškega obzornika. Ne? E, isti čas, kot, kot se je to e, dogajalo v Franciji. E, krek je v zvezi s to ločitvjo samo še ta stavet na to temu, ne? da mora biti država ločena od verskih skupnosti oziroma od katoliške cerkve, krek to utemeljuje, da gre to v cerkvi, krek to utemeljuje s picevanjem na to naj financira cerkvo tisti, ki jo koristi. Krek gre, je tukaj celo tako dosleden, da izrazito afirmativno, jasno, brez bi rekel, dvojnega ne, tiska, zelo jasno pove, krek je tudi proti kakršnemkoli odvodom prispevkov vernikov preko države, da bi preko države financirali cerkev. Pomislite? ne samo, da je proti temu, da država iz proračuna karkoli financira cerkev. Je celo proti temu tem raznim davkom in ko naprej, kjer verniki kot rečeno dajo, nek nek prispevek preko državnega proračuna, pravi krek, to je samo se s tem redi birokracija in, in zamedljuje zadeva. Danes si takšnega stališča ni če na slovenskem ne upa zagovarjati od političnih stran, tudi na levici. Ne boste našli ne v SD, ne kjerkoli, nobenega politika, ki bi si upal ponoviti v smislu, da bi resno zagovarjal to krepov stališče. Dosledna ločitev v smislu finančne ločitve. Dosledna ločitev, ločitev da, da tudi verniki niti naj ne bi prek države, prek dajatov financirali crkvu, ampak samo čista uh, uh, uh, finančna konstrukcija, kjer neposredno vernik financira crkvu, torej tiski v koristi, uh, to je za njega ločitev pravi, to je najbolj čista zadeva tudi za samo vero in crkvu in tako naprej. Sam, kar seveda uh, ima isto stališče in uh, to preigrava. No, zdaj bi pa malo o tej knjigi, ja, povedal je Republike Slovenije, to je pa zdaj tisti drugi del naslova. Poznamo ta člen, je zelo kratek, država in verske skupnosti so ločene, verske skupnosti so enakopravne, njihovo delovanje je svobodno. Natančno na isti način, kot je bilo pred sto. Tri leta, v času Cankarja in Flauka ostajajo ta načela še danes nepojasnena. Kaj naj bi to pomenilo? Nič ne ve. Ni interpretacije, ni konsenza, ne v politiki, ne, ne kjer druge od tod, torej ki so jih od spodaj, in nič ne kaže te besed tukaj, kaj je premaknilo, ilustracij na to temo je obilo, naj samo nakažem recimo, problemi. Ne? Zdaj, ločenost, ne če hočete, to ni nič drugače kot z vsemi drugimi ustavnimi členi, ustavni členi so gradnik države, če izmaknete en člen v ustavi, sem lahko cela zgradba poruši, ne? to so temelji, Če, hočete, če hočemo aplicirati ločenost, se moramo dogovoriti, kaj naj bi to pomenilo. Kaj ti ločenost lahko izvajamo tako ali pa tako. Lahko izvajamo bolj v eno smer, v smislu stroge lučitve, ameriški model, ziklučitve in tako naprej. Ali gremo pa bolj v drugo smer, to je tudi ločenost. Drugo smer v smislu kooperacije, vendar kooperacije, kjer se so vloge, da rečem, država verske skupnosti ločene. Torej, ali bolj separativno, dosledno, ali pa bolj kooperativno. In vmes se vede različne variante prepletanja. Ampak o, o tem se moramo pogovarjati, doseči nek konsens in potem seveda s tem konsenzom izdelati pod, podostavne akte, zakonodajo, vse tja do, do tistih bolnišničnih pravil, pravilnikov in tako naprej. Mi se o tem sploh nismo pogovarjali. Drugo vprašanje je enakopravnost, tudi to je treba doreči, to ni samo po sebi umevno. Ena varianta enakopravnosti, kdaj so verske skupnosti, recimo cerkev in tako naprej, enakopravne med sabo, bi se glasila takole. Enakopravnost v smislu enakih pravic za vse, ne glede na vrsto verske skupnosti, na njeno velikost, na njeno avtohtonost, novost, na njeno eh, eksotičnost, na njeno bo, eh, bogatstvo ali pa revščino, eh, eh, ne glede na število pripadnikov in tako naprej. Skratka, eh, enake pravice za vse. Druga vrsta enakopravnosti, ki je tudi enakopravnost, ne, ampak je eh, po drugačni logiki, izvajana je eh, ravno drugačna, namreč eh, eh, v smislu načela različno različni. Ne? Tudi to gre. Zakaj ne? V smislu, če imamo eh, velike in male verske skupnosti, pri nas jih je eh, kolega Črnič naštel če 70, ni samo tisti 40, 43 registriranih, ne? so zelo različne. Po, po vseh kriterijih, zlasti po številu, po bogatstvu, po, po starosti in tako naprej. Enakopravnost je tudi to, da rečemo različnim verskim skupnostim, ker imajo različne potrebe, damo različne pravice in je to tudi enakopravno. Kajti, če damo isto pravico različnim, potem eni boljše, drugi pa slabše skozi Torej, različno različne, vendar. Če gremo na to drugo interpretacijo, to je edino pomeni, da seveda različno različnim lahko izvajate v smislu uh, uh, afirmacije marginaliziranih. Da več pravic kot pa drugim date komu. Tistemu, ki jih ima v življenju najmanj, ne, recimo načelo pozitivne diskriminacije in tako naprej. Prosim. Tako, ja. Ne. ne morete pa obratno. Ne. Če delate pa obratno, to pa ni več enako pravnosti v obratno v smislu, da načelo različno različnim tako, da največ date največ. Najbogatejšim največ denarja, tistim malo manj bogatim manj denarja, najbolj revnim, ki jih je pa največ med temi 70-i 70, pa nič. Ali pa da, da enakopravnost uh, uh, uh, uh, alodiram na, na ta nov zakon šturmov. Ne verski skupnosti. Enakopravnost izvajate tako, da, da samo uh, tiste večje verske skupnosti, ki imajo se... neko tradicijo, da se sploh lahko registrirajo in s tem uh, uh, odprejo pod državnim do... dotacijam, vsem ostalim, ki jih je pa večina, se pa niti registrirati ne morajo. To pa ni enakopravnost, to je pa privilegiranje monopolistov, največjih in tako naprej. Tudi problem svobode. Je, je treba dogovoriti, namreč, pogledajte, zdaj smo v situaciji, sej, da da je to samo še vprašanje mesecev ali je celo dveh mesecev, če smo optimisti, da bo tudi ustavno sodišče kaj reklo na temo tega novega šturmovega zakona, ki ga je šturm, bivši minister sprejel, Takrat nekako si obetamo, da vsaj nekaj odgovora bi morali dobiti na to temo. Namreč, kaj, kdaj so verske skupnosti svobodne? Če imamo zdaj, kar imamo, ne, sistem, da največ denarja, državnega, proračunskega denarja, dobi največja, daleč najbogatejša verska skupnost, to je Rimokatoliška crkva in to. Če celo za verske storitve, ne samo za neverske, tist, kar dobijo, tist ni sporo, kar dobijo recimo na raznih razpisih državnih ali občinskih za, za neverske storitve, ne, karitas ali pa gradnost doma za starejša ali kaj podobnega, tako kot vsak drugi ki se lahko prijavi na razpis. Po nojem zakonu je cerkov neposredno financirana tudi za versko dejavnost, Poglejte, če je crkva financirana za versko javnost, v, v vseh malo, totalnih ustanovah, ki, ki nudijo 24-urno oskrbo eh, ljudem državnih ustanovah, to je bolnice, eh, eh, domovi za stare, eh, domovi za mladoletnike, zapori in tako naprej, se, se je upeljala ista logika, ki so jo že prej upeljali za korate in, in v policijo, namreč, da morajo namestiti klerika, ki je državno plačan za svoje verske storitve. Če je to tako, potem seveda, če država financira verske storitve, more tudi bi človek pričakoval, pričakoval kontrolirati versko skupnost, kako upravlja verske storitve. Če država plačuje plačo duhovniku zaposleno v bolnici ali kjerkoli drugje kot državnemu uslužbencu zaradi njegove verske storitve, potem mora država gledati dohovniku pod prste, kako porablja proračunski denar. To je vedno tako. Če pa to država počne, potem pa pade načelo svobode. Da, tukaj imamo tudi ta problem z izvajanjem tega načela, ki ne samo da ni, ni premišljen, da, da ni konsenzualno razrešen, niti Na, No Na kratko bi eh, predstavil eh, en model ločitve oziroma razločite med državo in religijo. Eh, predno pridemo do takšnega ali drugačnega modela, nekako eh, eh, moramo, če saj nismo, ne, se poenotiti na družbeni in politični ravni okrog odgovorov na ti dve vprašanje. Prvo vprašanje je, kaj je sploh namen razločitve oziroma kaj želimo z njo doseči. Drugi problem, ko si odgovorimo na prejšnjega, je pa kaj je skodišče oziroma realnost, iz katere izhajamo. Zadeva ni tako bi rekel, komplicirana, kot se sliši. Tu mislim na to. Poglejmo prvi pri Problem sem ga že prej nakratko omenil, namreč ločitev ali razločitev, kako to imenujemo, lahko peljemo, izvajamo v eno ali pa drugo skrajnost. Ena skrajnost je dosledna separacija, druga skrajnost je čim večjo sodelovanje, kooperacija in možne so tudi vse variante vmes. Separacija, logika separacije je, na kratko, to je to, kar imenujejo tudi zid lučitve in tako naprej, v tem smislu, da, da more biti ignoranca med verskimi skupnostmi in državo, vzajemna, ker kakršnokoli sodelovanje je škodljivo, ker zamegljuje ali pa celo ogroža ločenost obeh sfer in tako naprej. In eh, osnovna predpostavka, če gremo v to logiko separacije, je v tem, da sta si obe sferi preveč različni, da bi lahko eh, stiki med njima ostali nekonfliktni, in zato je treba držati narazen, torej zid in to neprepusten zid. No, če gremo v eh, drugo smer, eh, je logika nasprotna, tudi to je še vedno ločitev oziroma razločitev kjer gre za načelo oziroma za predpostavko, da sodelovanje med državo in verskimi skupnostmi ni škodljivo pod pogojem, če se ohranja razločitev. Pod tem pogojem je sodelovanje celo koristno, saj s tem krepimo tisto, kar je skupno tako državi kot religijski sferi, od tega pa lahko imamo korist vsi, tako verni kot neverni in tako naprej. To, to gre za različna področja, lahko na področju socialnega, šolstva, otroškega varstva, skrbi za starostnike in tako naprej. Ne. Uh, skratka, uh, gre za to, da uh, če so pristojnosti in odgovornosti in ene sfere, državne in verskih akterjev, razločene, da je to jasno, potem ni problem sodelovati. Ne. Potem, recimo, občina nima denarja za dom za stare ali kaj lahko gre v koncesijo, ne crkvu da kapital, občina da zemljišče, imamo nek program, občina oziroma država spremna tiste obvezne standarde oskrbe, ne diskriminatorne, cirku pa ima pa svoj dom, recimo. Ne. Obe strani lahko pridobita pod pogojem, seveda, da je zadeva razločena. Ne. Osnovna predpostavka te kooperacije je, da tega, kar je skupno vsem, je več od onih stvari, na podlagi katerih bi se lahko ločevali in eh, s pametno, kot rečeno, eh, razločitvijo lahko eh, gremo eh, v sodelovanje, eh, ki je v korist eh, vsem. To je ta dilema. Eh, no, drugo, drugo vprašanje eh, je pa kaj je realnost, iz katerej izhajamo, ne glede na prvo vprašanje. Ne? Zdaj, tu je, to bi imenoval vprašanje difference ali pa interference, veliko bolj, bi rekel, enostavno, kot to zgleda na prvi pogled. Tule. Namreč, zakaj tukaj gre, recimo, no, gre za oceno, kakšno je pa empirično stanje? Ali je res, recimo? V, v občinah, v krevnih skupnostih, v, v župnijah. Kako ocenuje situacijo? Da obstaja diferenca ali da obstaja interferenca? Ali so res ljudje na verskem področju eni so verni, drugi neverni in da to v realnosti sta dve zelo različni stvari? Ali je pa obratno? Ali pa ocenjujemo, da je v realnosti so zadeve tako lepo mešane? Ne? ker je eni nisti človek in državljan in vernik recimo, in tako naprej. Pomešane je na način tega pazla. V vsakem primeru je potrebna ločitev ali pa razločitev, da se znajdemo v teh problemih, vendar ni povsem se eno, kako ocenjujemo realnost. Bolj razumivo, če rečemo, recimo, če rečemo dobro, ne, slovenski prostor je obremenjen, kulturni boj in tako naprej. To smo ne, vsaj zadnjih dobrih sto let strašno zameštrali med sabo in tako naprej. Torej je realnost interferenca. Če bomo tako ocenjevali, potem se je bilo malo drugačen model eh, kot pa prej. Eh, bole enostavno. Ne? Eh, recimo, če bi to To je tudi na drugih področjih. Če recimo, smo mi podjetje, eno banalno primero, ne, in se odločamo, kaj bomo z skupnim denarjem na koncu leta. Ne. Eno vprašanje je, kaj bomo, kakšen je namen, recimo, ne, tako kot prej smo rekli, kaj je namen različi, različitve, ali pa kaj bomo, kakšen je namen tega skupnega zbranega denarja. Ne. Lahko se zmenimo moramo narediti konsens. Ali bomo skupnim denarjem si ga dali v plače, ali bomo nabavili nove stroje, ali bomo šli na izlet in tako naprej. Drugo vprašanje, ob tem, je pa tole, ne? kaj je pa realnost? Recimo v tem primeru bi bilo to vprašanje, kaj je pa realna vsota denarja? Ali je ta denar, ki ga imamo, res velik ali pa majhen? Mi moramo poštevati realnost, ne samo željo oziroma namenu. Če odseljujemo, da je denar, ki, smo ga, ki nam je vse skupaj ostal na koncu leta zelo meh in drobiš, potem ne bomo fantazirali o izletu ali pa o nekih investicijah, ne? ampak bomo dali recimo nekam v rezervu ali pa kaj, sem kaj. Druga zadeva je, če imamo veliko denarja, potem pa so tudi uh, v igri po drugačni nameni. Ne? Skratka, uh, želje oziroma namen moramo vedno kombinirati z realnostjo, z oceno realnosti, in še to dvoje nam da recimo neke modele. No, tule so, to je zdaj zadnja prosvojnica, končujem. Ne. Eni taki štirje recimo modeli, en model je čezgoraj levo, ne. to je ta tipični ameriški model v smislu popolne lučitve. katerega značilnost je, kot sem omenil, nepropustnost zid med obima sferama, kako delamo, ne smemo mešati. Pristojnosti, tu vam celo en citat enega ameriškega razodišča, na temo ločitve, pravijo takole, nobena oblast ne more odobriti zakonov, ki bi podpirali eno religijo, podpirali vse religije ali dajali prednost eni na račun drugih. Nobena dajatev, bodi si v večjem ali manjšem smesku, ne more biti namenjena podpiranju nobene religiozne aktivnosti ali inštitucije, ne glede na to, kako se imenuje Niti država, niti federalna oblast ne more ne v odkriti, ne v prikriti obliki sodelovati v zadevah oz. pripirih, katerekoli religiozne organizacije ali skupine in narobe. In narobe tudi pripiri, katelikoli verske skupine ne smejo kontaminirati, prekoračiti zid in kontaminirati državni politični prostor in tako naprej. V tem smislu je to popolna ločitev. No, drug model zgoraj desno, ker kombiniramo diferenco s kooperacijo, bi se jim rekli nediskriminatorna razločitev v smislu avtonomija verskih skupnosti vendar brez privilegijev. Avtonomija, a brez privilegijev. Če uspemo obdržati to, potem tudi tisto enakopravnost izpeljamo na način, da ni noben privilegiran in da seveda tisti, ki so marginalizirani, niso še bolj marginalizirani in tako naprej. Spodaj desno je vzajemno suportivna razločitev, tu se omenjajo take variante, kot so herokracija, Cezarov papizem v smislu vladavine duhovniške kaste, herokracija ali pa ta klasični model Cezarov papistični prižemanja po in duhovne oblasti v osebi državnega poglavarja, kjer lahko recimo Uh, ja, tu ne bi dal Iran, ampak bolj uh, klasični, recimo evropski cesarji, ki na naprimer imajo, uh, bi rekel, uh, uh, podpirajo religijo katero, tisto, ki je najpomembnejša, največja v deželi zakaj? Zaradi tega, ker ima cesar največ koristi, če podpira najmočnejšo religijo. Velja pa tudi obratno. Najmočnejša religija podpira cesarja, zakaj? Zaradi tega, ker koalira z oblasti in tako naprej. In imate te variante, cesar lahko celo sklicuje verske koncile pa take stvari. To je vzajemno suportivna razločitev, nekako delitev pristojnosti dveh najmočnejših inštitucij, države in najmočnejše crkve, delitev v smislu ena ima telesa državljanov, druga institucija ima pa njihovo dušo. Ne? In tako se vladati. Ne? No, vrednostna ločitev pa se pravno omejevanje, izrivanje ali pa celo zatiranje ene sfere na račun druge. Tu so sta pa te dve varianti, bodi si laicizem, ki smo ga imeli, prvo desetletje pa recimo pogojno prvi 20 leti po drugi svetovni vojni pri nas zatiranje preligije prepoved karitasa in tako naprej ali pa varianta teokratska varianta vladavina božega zakona se pravi nad kakršnimi koli državnimi pravili ne? je ali je mojzesov zakon, ali pa šeljatsko pravo, vse, kar pa država pol sprejema zakone, ni nujno, da so vedno kleriki na oblasti, ne? ampak državni zakoni so zgolj aplikacija večnega Božjega zakona in tako naprej. Ne? To je ta vrednostna lučitev. ločitev. Jaz bi tu končal, ne? če bi imel voljo, bi malo ugibali, kjer model od teh štirih spadamo. Ne? Trenutno lahko bi ugibali, kateri od teh štirih modelov bi bil, pa za Slovenijo najbolj priporočljiv. Tule imam napisanih, recimo, ne bom bral, samo da omenim, kaj imam napisano izpisano iz zakona o verskih skupnostih. Naštel sem deset različnih virov financiranja verski skupnosti, predvsem Rimokatoliške cerkve, deset različnih virov, med katerimi je večina državnih. Ne? Od teh desetih različnih virov je, po moji oceni, sedem deloma ali pa v celoti spornih. Nesporni so le trije viri, recimo davčne olešave in razne prostitve skupne za vse verske skupnosti. To bi lahko šteli za nesporni vir, Nesporn vir bi bil tudi uh, trženje samih verskih storitev, ampak ne na, račun, na način sive ekonomije, tu je izstavljati račune, drugače je pa to nesporno. Veste, da morate vse večje ceremonije plačati v cerkvi od, od uh, rojstva do, do pogrebov uh, in seveda ta vir je tudi nesporno donacije dediščine in drugi prostolni prispevki vernikov. Vseh ostalih sedem virov je pa spornih, in, in, in uh, od teh vseh desetih virov sedem, uh, so napisani, ucornjeni uh, v prid uh, katoliški crkvi, in, in, in ima ona največ od tega, kuri je stavek. Jaz mislim, da ta zmeda, da uh, uh, se sploh še nismo pogovarjali o teh modelih, da ni političnega konsenza in tako naprej, uh, tu ni kriva katoliška crkva vsaj ne tako zelo, kot se mogoče misli. Moja teza je, če ne bi imeli, neka iluzorna družba, če ne bi imeli na slovenskem rimo katoliške crkve, pa bi imeli uh, isti razvoj dogodkov, bi imeli natančno enak problem. Tudi, če ne bi imeli katoliške crkve, in da imamo enake probleme z ločitvijo, enakopravnostjo, svobode in tako naprej, imeli bi enak problem, ter se najde pa en drug monopolist, ki je vsiljuje svoje zahteve in izstavlja račune. Politika se pa umika, narobe misleč in to, katero je pol politika, žal, tudi pri pogojno levi vladi ne vidim nobenih premikov. Politika se umika, misleč Dajmo jim vsaj nekaj, ne? da se bodo umirili, da ne bomo imeli sporov, da ne bomo se šli v kulturnega boja in tako naprej. To je napačna politika, to je napačna predpostavka. Ne? Če monopolist nekaj zahteva in mu daš nekaj, on bo zahteval še več. Ne glede tega, ali govorimo o verskih, gospodarskih ali kakršnih drugih monopolistih. Zadnji, pogledaj tudi, za res stavek. No? Tudi zadnja, mislim, neverjetna naklonjenost ne, cerkvenim klerikom dr. Stres postane nadškov. Vse interpretacije v vseh slovenskih časopisih, od desnih do levih, so presenetljivo naklonjene njegovemu imenovanju naklonjene v smislu uh, premajitne kritičnosti, kljub temu, da prvo, kar je on dal izjavo za javnost v zvezi s cerkvenimi zahtevami, denarjem in tako naprej, če se spomnite, tako ob izvolitvi. Njegov predlog je, on pravi takole, uh, uh, na slovenskem imamo preveč cerkva, pravi, ri, uh, naša rimokatoliška Katoliška ne more vseh cerkvenih objektov postoriti, vzdrževati, Ker jih je tam uh, 2.900, in potem uh, doktor Stres predlaga, uh, zakaj ne bi država odkupila cerkvene objekte in jih ona vzdrževala za svojim, to sem prebral v dnevniku, to je bilo izjava na tiskovni konferenci. država odkupi uh, cerkvene objekte in jih uh, zdržuje, ker jih mi moremo ker smo revni, odkupi kot državno lastnino za te ker pač cerku cerkveni objekti so slovenska kulturna dediščina. Doli, ki, ne, ne, ne. Tako ne, verjetno bi tam zaston, ali kako, ne. Doktor koli Stres koli. Je, je ja doktor Stres je celo predlagal zakon tam o, o, o tisto zakonsko rešitev, kajti država z novo zakonodajo na ta način rešuje recimo druga objekte, na primer Fužinski grad v Ljubljani, ne, na breme, ljubljene, pa je pač grad ne more kar propasti, Ljubljana ne zmore sanacije. In pa je država uh, prepisala ta grad na državno lastnino, ne fužinski grad, in zdaj uh, potem država na ta način ljubljeni pomaga jo razbremeniti. No, ne, uh, ne, ne, uh, kupla ne, uh, no, prepis, prepis lastnine. To pomeni, jaz kupim. Ja, ja, tako kot avto. Ja, uh, da jaz ga Tako, to. vse to se da tudi prodati za uh, en evro ali podobne. podobnega. Ne? Da, gospod Stres ima vse rešitve, kako se uh, uh, naredi in uh, svede, predtem uh, se spomnim, uh, uh, on je dal predlog, recimo takrat, ko je bila tista zgodba o kuratih, ne? še davč nazaj, ampak. Uh, on pravi, da bi po istem načinu uh, naredili tudi z gasilci namreč dali državno plačane klerike med gasilce, zato, ker je to zahtevn posel, da bi gasilci servisirali duhovno oskrbo nudili, ne, to se je še na policiste razširil, duhovno oskrbo nudili gasilce na trenu. Seveda je mislil na gasilce profesionalce, ne na te prostovoljce, ker če greš med profesionalni gasilce, pol, da, dobiš državna in tako naprej. kratka teh predlogov je, koliko hočete, agenda, ni končana, tu se šele zares začenja. Agenda izpred parih let eh, katoliške cerkve, agenda v smislu financiranja katoliške cerke se strani eh, države, državnega denarja, tam je zahteva. Eh, po eh, Potem, da bi cerkov eh, zdaj eh, je v zadregi pravijo, eh, ker je če manj klerikov, ne? stroški so veliki, In oni tam predlagajo, da bi morala tudi država dati denar za zaposlovanje lajkov v cerkveni območji. Do besed, do torej tistih karitativcev in tako naprej, zakaj za carcer, jih ne more plačati, ker je revna, potrebe so velike in tako naprej. Skratka, teh zahtev je, je če dalje več in več, po logiki, ker politika nekako se umika, in, in če že ne da vsega, da pa vsaj malo, ne recimo vsaj vojaško škofijo ustanovi na državne stroške in tako naprej, če že ne odkupi vseh crkva. Ne? Po tej logiki uh, seveda uh, zadeva uh, gre v povsem napačno smer in uh, je ni konca. Kriva je politika, ne pa crkva. no To je moja poanta. Mislim lahko o klerikih in njeni politiki mislimo, kar hočemo. To, to je moralni, verski škandal, če hočete, versko gledano čista herezija vendar. Uh, Problem je oblast in, in politični prostor in to žal ne glede na nazorsko opcijo. Tu bi jaz okay, dajim, A, da Ja, ja, prosim <totipanil> se je zelo, da se Hvala, da dobro se malo po plavci, da ja Me zanima vas, da, da je to vse ali je to samo jedna z plavci, ampak bi vrlo rekti mogoče, da je ta klipa interpretacija zamega plavca, da nekako. Ali jaz ali je interpretacija, ko je vas o sem semumenil uh, uh, uh, zaradi tega ker je uh, že pred hlapcem Mernem, ne, kako glede je, je prvi od uh, slovenskih katoličanov in to od najoblednejših zahteval državno intervencijo v vprašanje pravičnosti, ne. tako lepo, ja. cene, ja, ja. tega stavka tako napisanega ni notri ne ja. kaj je vaš interpretacija uh, ja seveda uh, uh, moja interpretacija je da je uh, mogoče uh, je uh, ravno v tem ena od, od ključnih cankarjevih uh, uh, point političnega programa ne. kaj se zgodi če nič ne naredimo kaj se zgodi, če ni socialne države, če država se ne gre zraven. Danes bi temu rekli, kaj se zgodi pri teh problemih, če prvič niso razrečeni, drugič pa če demontiramo socialno državo. Kdo danes govori o socialni državi? Ne boste nobenega našli. Jaz sem analiziral strankarske programe z vidika sintagme socialna država pri zadnjih volitvah je bilo 17 strank, tudi izven parlamentarnih. Dobil sem 13 zadetkov, gradiva je pa na stotine vseh strankarskih programov. Kaj to pomeni? 13 krat, da se pojavi v socialna socijalna država pri 17 programih političnih strank in vladnih in medtem, ko vladne stranke imajo celo zelo debele programe, tam vse do 100 strani in tako naprej. 13 krat, to, to pomeni nič. 13. to je tako kot tiskarski škrat, slučajno se jim je zapisalo. To ni, razumete premislek. Namesto socialne države se veliko bolj govori ne samo o ekonomiji, ampak recimo, od, to je trend od 90-ih let naprej. Ne? Namesto socialne države se govori o, recimo, družinska politika, ne? o nataliteti in tako naprej. Zakaj družinska politika? Zaradi tega, ker se pod njo šlepa vprašanje natalitete. In to je zdaj tisto, kar uh, nekako nadomešča socialno državo. In, in poglejte, recimo, ta ukrep, uh, uh, ki ga nišče ne problematizira, niti na levici. Nišče. to pomeni, noben politik v nobeni strani. Uh, dodatek za velike družine, ne? Uh, vemo, uh, velike družine, tem ko je mislim, da več kot tri otroci dobijo, glede na uh, glavo otroka, uh, pač, neko dotacijo, nek denar od države. Ne? Ta ukrep se predstavlja kot socialni ukrep, v resnici ni socialni ukrep, ker to dobijo vse družine z večim številom otrok, ne samo revne družine. To dobijo tudi družine, ki so bogate, pa imajo štiri otroke, pa dobi potem za naslednjega otroka državno dotacijo. Kaj je v ozadju? To ni socialna politika, ne? to ni socialni ukrep. V ozadju je tipični natalitetni ukrep v tisto najbolj uh, banalno in, in dokazljivo, nevresničljivo, ne neproduktivno uh, ne smer in tako naprej. In seveda, uh, naj bo kriza še tako hujiša, a veste, uh, šli bojo reducirati uh, denarne pomoči revnim. Ne? Družina, nataliteta, to so pa svete stvari. Ne? To, to je pa nedotakljivo... Tu pa ni več, ne desnice, ne levice, tu, tu vsi podpirajo in, in tega imate pa vse polno v strankarskih programih in v govoru političnih strank. Socialna politika je pa nekaj, da se zdi, da je pa se. Še pravi, je falško, da se čim več, kot če to v strankarskih program. Tako nekako. <laughs> Prvo, da se ne bojo, nekaj moje preference, jaz sem v konfesionalnem smislu, ateist. Pa izhajajo izredeče familije. Ampak, če malo razmislimo, ta stres pretirava. Ampak, po drugi strani, ko gre za pravice verskih skupnosti, zakaj katoliška crkva res ne bi smela zahtevati večjih pravic od vseh ostalih religij v Sloveniji. Ker dejansko je to naša kulturna dediščina. Ne? pa uh, ja kar, kar je recimo v samem del pala v ermejo je, je, je razvidno to katoliško razmišljanje to se je v protestantskem svetu taka zgodba ne more nastati ker je, ker je tam je protestantski svet je bil od nekdaj pod vplivom Knjige o ljubi, ki je prav diametralno nasprotna? Jaz bi tu dva, razumem, ja, hvala za vprašanje. to je resno vprašanje. Jaz bi dva, dva pomisleka, ključna, na dva opozoril. Prvi je, da so vse, bi rekel, vsa popuščanja, vse pravice, ki se delijo veskih skupnosti in pri nas so narejene tako, že pred turmom ne samo z njim izrazito, pa z njim, z tem zakonem, tako naprej, se delijo kako? Delijo se s skupnosti skupnostim vse pravice, katere tiste, od katerih bo največ imela katoliška crkva, zaradi tega, ker ne, je nepisano na kožo. Ne glede na tista ustavna načela. To ni ujedno zatega, ker ravno katoliška crkva je najbogatejša, daleč najbogatejša civilna institucija na Slovenskim. Torej, kakšen smisel ima to jo zalagati, z, ker v spredju so predvsem denarne pravice, ne, vse ostalo pri je tako z državnim denarjem financirati najbogatejše, najbogatejšo versko skupno. Zakaj ne bi rekli obratno? Če že gremo v smislu enakopravnosti, tisto različno različnim, pa dajati nek državne, državni denar za, za neke verske skupnosti, zakaj ne bi rekli, vera oziroma vere, religije so vrednota, Da redu, pomagati tistim, ki so najmanjši, ki so najbolj revni, da lahko vzdržijo. Da bomo imeli pismo, palet. Ne razumem, zakaj bi Tisti, ki pa imajo denar, ga pa imajo, pa ne rabijo. Kaj je? Tistim ostalim, tistim uh, verskim skupnostim, ki. Veste, uh, tam v zakonu imate uh, ta uh, kriterij. Uh, če je več kot tiso, tisoč, ali vernikov prije na klerika, ne, potem avtomatično že lahko klerik dobi tiste socialne vlastne, prispevke in tako naprej v državo. Ampak pazite, če imate upravka z kleriki, ki imajo pod sabo tisoč ljudi, varda lahko on normalno preživi z veliko količino vernikov. Če hočete reševati, Klerike, ker ne v službo in, in ne samo s svojo duhovno dejavnostjo, služvitva, in ne more preživeti. dajmo da tisti, ki ima manj kot tisoč, ne, če že hočete, da je vidite, ne, tu, tu vidite, da tu ni neke uh, logike. No, drug pomislek, uh, razen uh, denarnega, je pa verski pluralizem. To, to je enako, kot če rečemo, kaj pomeni multikulturna družba. Ne. Slovenci smo že. Eh, bom rekel, eh, nepovratno na smeri multikulturnosti, čeprav v zametkih, čeprav smo eh, eh, merjavi z drugimi evropskimi državi, državami, državami eh, veliko bolj enokulturnih kot druge, ampak to je, to je usoda Evrope, to je usoda sveta. Kaj bomo naredili z večkulturnostjo? Za enkrat seveda eh, nas ne skrbi, grete po ulici v Sred Ljubljane, centr, Popek, Slovenije ne, ne boste srečali tam pol tega, ker jih ni. Tu pa tam je kdo. Tisti, ki pa so, tistih par, ki so jih vse poznam in imajo uh, vsi izkušnjo, da so jih pretepli. Noben od teh pretepenih uh, ni, ni uh, dočakal uh, uh, pomoči na sodišču ali kaj ne? Kaj bo takrat, ko se bo scena spremenila v smislu uh, večje multikulturnosti in tako naprej? Potem prije to vaše vprašanje, ki se celo razširi in se glasi takole, dokler, dokdaj bo lahko v Sloveniji, slovenska kultura ne, privilegirana, vse ostale pa manj vredno. In to so zelo kruta vprašanja. Recimo, veste, kaj je največji problem ljudi oziroma otrok v osnovni šoli v prvem razredu, že, kaj šele v naslednji? ki niso slovenski otroci, recimo, pa slovensko državljanstvo, ampak so uh, otroci priseljencev uh, in tako naprej. Jezik, preprosto jezik. Če govorijo doma ne, hrvaško, uh, bosansko, zaribajo v šoli, ker, ne sledijo, ker, ker je slovenščena tu jezik. Programov pa ni, razen če, če uh, ste bogati in, in kak vele poslanje ki im date otroka v tiste šole za veleposlanje, tam pa imate multikulturnost, tam pa zadeve super šibar. Vsak otrok ne glede na povc, na jezik, dobi komplet program v, v svojem jeziku. Te zadeve pri nas niso premišljene in seveda tudi ne bojo in nikoli ne, ne morejo biti premišljene, dokler ne rešimo tega vprašanja. Kaj pomeni recimo multikulturnost na tej verski sceni? Zdaj lep model ZDA, recimo kot čitev, ker prihaja do absurdov, ekstremov. To je res, prihaja do precejšnjih absurdov, vendar zdaj po moji oceni, mogoče no, bo kolega lahko kaj več povedal, se bolj na to spoznam, ampak po moji oceni je, je na tem področju zda vsaj tako daleč, da vedo, kaj je to ekstrem. Pri nas je pa to pravilo. A veste, zdaj, če bi mišli recimo, v varianto nediskriminatorne razločitve pri materialnih vprašanjih, pa v popolno ločitev, bi bila to zelo ena plodna, plodna miks aplikacije sedmega člena ustave. Zakaj pri materialnih? Ker imamo svetovno unikatne razloge, da potegnemo strogi zid, debel zid ločitve na materialnem področju, lučitve države od verskih skupnosti v smislu financ, da država lahko kuperira s kol, maksimalno in tako naprej, razen okrog denarja. Ne? Zakaj? Zato, ker mamo, smo imeli denacionalizacijo. Veste, kaj je denacionalizacija? To smo mi izumili, to je stoprocentna denacionalizacija, naturalizacija v naravi in tako naprej. Njen namen je bil ravno to, na tem področju verskim skupnosti in to pomeni predvsem katoliški cerkvi, da se jih vse nazaj da celo feudalne gozdove in tako naprej. Zakaj? Zato, da se slej lahko samo vzdržuje. To, to imamo vse argumente, da potegljeno na materialnem področju nepropustni zid. Recimo. Na vseh drugih pa, pa prakticiramo kooperacijo. In, in samo takole je treba narediti, namreč, da, da politika pride do nekega konsenza, da je to prava pot, cerko je prilagodiva. To so izkušnje, to, to poznamo, tudi izkušnje katoliške cerkve na Slovenskem. Mi smo imeli že leta 1970, torej v globoko socializmu, je sporazum med takratno SFRJ in pa Vatikanom na temo. Vsi problemi so rešeni. 1970. -ga leta Je Vatikan se sporozumel s državo, da, da, da takrat naprej so res vsi problemi rešeni, ker takrat so nehal preganjati in zatirati katoliški kler in, in tako naprej. Kaj hočem reči? Hočem reči, da, da cerku se prilagodi, če le ima okvirje. Problem je, če ni okvirje. Potem pa se cerku krine naprej tako kot Marsi do drug teh virov je deset, ja, prvi denacionalizacija zagotovo. Denacionalizacija vrnitev nekdaj odzete lastnine vsem bivšim upravičencem lastnikom tam po drugi svetovni vojni. Je, je, je, obstaja, da ne z... tako. Uh, ja, ja, to je bilo sporno. No, legalno gledano ni sporno in tudi ne bi želel tega izpodbijati, ker denacionalizacija je nepovratna zadeva. Ne. O tem govori samo še kak populist, recimo Jelinčič, ne, da je treba, včasih je govoril, ne, da zdaj denacionalizacija treba zdaj nazaj vrniti pa tako naprej. Ne. Ampak zdaj, če pogledate, kako je pa to, do tega prišlo, pa tiste izjeme ki je ustavno sodišče dovolilo komu, katoliški cerkvi, izjeme do vračila tako imelanih feudalnih gozdavnišče od drugih denacionaliziranih upravičencev, ni upravičen do teh izjem in tako naprej. Ne. Potem vidite, da so te zadeve pisane bile na kožo katoliški cerke, ampak to je marginalno, to, to niti ni bistveno, pozabimo na to, ne, ker na to ne moremo nič plivati, bistveno je to, da denacionalizacija je pomenila velik vir, na drugi strani tudi velike krivice, ampak pustimo podrobnosti, ne? velik vir, finančni vir, ki, ki se je prinesel iz državnega in drugih vlastništav gestni skupnosti z lasti katoliški cerkvi. Zakaj? Zaradi tega, da končamo, to je bila ena od utemelitev v takratnem demosu, Da za Bože voljo končamo, prepirejo okrog tega, da cerkve nimajo denarja, in da ne morejo živeti, da so revne in tako naprej. Vse jim date nazaj v naravi. Pri tem so izrekali in rekli, da so no, davčni plašali. Poleg tega je tudi zakonodajo, da ja, se to imate v različnih variacijah, v sodku po svetu. Tudi, to je pa en drug vir, ne gre za nacionalizacijo, davčne olajšave, oprostitve za verske storitve. Ne? če imate na primer cerkev objekt, ne, uh, kot cerkev in v njem upravljate verske storitve, potem uh, ste upravičeni do nekih bonitet za razliko od katega podjetnika, ki noter ustvarja profit ali pa za razliko od stanovanj, kjer živimo, ko bo mogli plačati in tako naprej, ne. Zakaj je? tega, ker se smeta, da je uh, vera nekaj pozitivnega in tako naprej. Ampak to ni sporno, ne sporno je dokler se vede, vam tudi najbolj bi rekel, kompetentni davčni strokovnjaki ne vedo točno povedati, količen del državnega denarja država izgubi na račun davčnih. Holašal, zakaj? Zaradi tega, ker ni jasne, še vedno ni jasne ločitve med definiciji, med kaj je to verska storitev, kaj pa ni več verska storitev, ampak je storitev verske skupnosti. Torej, ja, ja, Načeloma zadeve so tu, koker kar poznam, v tem smislu, da se, če se verska skupnost ukvarja recimo s prodajo gozdov in tako naprej, potem bo isto plačala davke kot nek podjetnik, ki se ukvara ne, z profitno dejavnostjo, vendar v tem smislu je pače te oprostitve niso sporne, ne? Uh, Razen se sporno sporno je pa kot rečeno, to da da jasna definicija kaj je verska storitev, kaj pa ni več te pa ni. Prek tega lahko Zelo dobro. Ja, to je, uh, to, to je mislim, zelo dobra logika, ne? Ker v obeh stranih uh, ljudje producirajo ne, neko storitev, ki jih drugi neki pomeni, uh, na dohovni ravni, tudi koncert je duhovna raven. Duhovna raven to je kultura, to so vrednote in tako naprej. Vendar uh, država pač uh, po zakonodaji izredno ščiti uh, uh, določen del verskih. Ne. Vse, tu imate problem s koncertom, uh, za rok koncerte, ne bote ne subvencije, opera pa ne, požre če pravoma daleč najmanj ima od jemavcev in naprej tak da tu da pogovarja s jemavci z vašo idejo, ker ma najmanj od jemavcev Dobi naj več. In ima kult, da dobi malo več. Zdaj ima pa 16 stavžev nedalcev in slah pa uh, je druga sami. Imate prav, vzadje so močni inštitucij. Ne? In ja. močni inštitucij, seveda, neke pekarne ali kaj, ja. kdo je bo pa resno imal na, v financah. ne, Med tem ja, kot ne. se pa opera ljubljanska. Ste no, pregovorili o postavljanju okvirja, k temu, da se crkev napravlja in njih prilagaja, Se vrnimo, zopet ZDA, ne, kjer ima ta zid, pa okvire, kaj se tam zgodi. Mate tam veliko področje, ki se mu reče na jugo ZDA, biblijski pas, velik del ZDA, kjer potem pride do takih absurdov, kot so zahteve potem, da se v šolah poučuje, kreacionizem in podobne stvari, in s časom V ZDA in uh, njihovem pravnem sistemu se bo našel sodnik pač škrat temeljina presedanih, ki bo to <gled> do, dovolil. In se bo začelo in, in že zdaj se širi kot kuga, ker se jih, glede, s tem, se jih povsem loči, se jim pusti, <gled> da se povsem svobodno Imate pravo, vendar jaz nekako imam čutek, da so to lažji problemi ne, v ZDA, kot pa te problemi, o katerih smo danes govorili v Sloveniji. Ne. V ZDA imate uh, dolgo pravno in demokratično tradicijo in kar je bolj pomembno, v ZDA imate uh, zelo pisano paleto zelo velikih močnih in malo manj močnih in naprej verskih skupnosti, Tako da je tam zelo težko prijeti do tega, da bi ena verska skupnost izvala monopol nad vsemi drugimi. Mi pa živimo, ne? mi smo ta latinski vzorec, kjer je pa nekdaj monopol ene, vse ostale se pa samo za, za okraz izravni. Tako da iz tega da ljudika je tam zadeva nekako lažje rešljiva. Ne? Če pogledate recimo, res je, ne? fundamentalizme so zelo glasni in vplivni, vendar Imate tudi nasprotne ugovore, tudi zelo glasni, ta je knjiga od Dawkinsa, čeprav je naslov založen, ampak bog kot zabloda, ne? če ste gledali. Odlična knjiga, ki se niti sam avtor ne zaveda, kako je dobra, kaj ti knjiga govori o sekularni družbi. Ne? On, on eh, poleg z svojimi je rekel argumenti, da je rekel ne, da je da je rekel ne, da je da je moč ne, da je ne, pa to, da bi on dokazal, da gani, ne, da to, to je eh, da je rekel ne, da je rekel ne, da je rekel ne, da je rekel ne, je rekel ne, od je vere, v kakršen koli eh, smislu. In on no, naravno govori o nekem eh, ateizmu, kvazi, potem pa sem ga zanič poslušal eh, v nekem intervju, kjer je izjavi nekaj fenomenalnega eh, in reče eh, zakaj bi ljudje verili v Boga, ko pa je resnična resničnost tako čudovita. Mhm, to je vzpite, <gled> ko zlarija, par excellence, Zdaj, zda. Jaz še za tak butestek ni nisem je, se... je čudovita, Vse čudovita. Nalavno, čudovita, ampak je religiozna. On nam ponuja novo religijo. Samo ki je, ki je še sam ni povsem dodelal, ampak... Vsem Vse najem govoril znanost, znanost, o čudenje, da no, no, se, se bo... To čunje, to ni religija. Če, jaz če rad, na naravno, se religiozna. je Čisto lepo izrekel o tem, da je nekaj čudovito. To ne pomeni, da je resnična resničnost ali stvarnost, znanstvena resničnost ne, je, kakršna je po sebi. Moj odnot, On, ona, ona, ona, nima nobene, ona nima nobene vrednosti po sebi, Svarno da bi lahko rekel, da je čudovita. Da bi lahko o stvarnosti govoril, da je čudovita, moram poseči na področje metafizike oziroma religije. To je nekaj odnos, kako jaz se nanašam na stvarnost, kaj je samo na sebi. O tem one govorijo, da moj odnos o stvarnosti takšen. Ja pričem, dokins se mi zdi, da mi je ta stvar tukaj čudovita. Jaz samo fakt pomenim, da je ta stvar čudovita, to je estetska soba. So no, čekaj, on nas poziva, da, da povzamemo, da prevzamemo, to ne bojo estetsko sodbo. Se, od tako argumentira vse te svoje uh, teze ja, v tej ja, knjigi. Uh, on gre še dlej. Tako... Uh, ker uh, je stvarno že sama po sebi ne, uh, tako ne recimo nastanek vse volja, tako izdari, ne, uh, ne potrebujemo Boga uh, še več. Tisti, ki še Boga gleče ne, mu to škodi. Vam to tu, tu gre vsesna z vami malo predaleč, ne? Zdaj, ampak to zdaj mislim, ni dilema. Jaz kot sociolog vidim problem v inštitucijah, ki uzurpirajo ta občutja in, in monopolizirajo objekt na svet in tako naprej. To, to pa je problem. Ne? Zdaj, in vrsto ključnih argumentov v njegovi knjigi, ki jih navaja, so poučni v smislu, kaj se zgodi, če verski fanatiki v smislu podpore verskih organizacij postanejo tako močni, da so politiki do njih dojenjili v smislu globaliziranja, sopuščanja, forsiranja in tako naprej. Razrušite družbe. Ne? Tu, tu ima dobre argumente. Medtem, ko sebe, to, kar ste omenili, Da, recimo, od, od tistih prve desetinke, tisočinke sekund, na ko fizika zna eh, povedati, kaj, kaj je pa tist prej. Tam smo pa bosi, To je pa prostor za karkoli. Dolkins ima tam preveč investicij, v smislu, da je pa dokazal, da im to če Jaz mislim, da se svih dobro že čemo za čuditi, pa to ne infecira, da ste automatsko verjeli. Ampak, da predpred, da čudite, nekaj lepo raznoščeš tega boha, to bo bolj boga. Če recimo naprej, da je to, da se človek sposobne sve, ko se recimo več ničema ne čuditi, bo se čudit, je naravno s konceptom koga, da to ne raznoštvo, ima neče drugo. Jaz mislim da Da to ta samo literarnka predspodoba, s katero davke sreče, da, da se preprosto lahko obstvarje, kako še nas oddajajo, se zdarajo, se predpostupamo in ne da ta zeločka in kot je vaš mestric z vradem in z hafom. Ne, ne gre za to. Lahko je ne to. jo pa tudi. Recimo Ženiče imenuje literate in pesnike za ta, prave autorje, religije. In tukaj je Dawkins pesnik in nič druga. On ni tukaj znanstvenik, ali pa Bog predar priozov. Je, tukaj je pesnik. Čudovito. Ta knjiga se nam prodaja kot knjiga svetovno etabliranega znanstvenika in, Folk jo je kot svojo biblijo. Mislim, da je ki, to prav. On se baš nastopi. Ja, tiske, jesim, ja, tega, spodne, sobe, njim, znam, znači, tukaj, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, v knigi povelj na konj čisto merajo pač pomeni ko dodate federalni zdravi ni to srž njegove že dokumentacija biologija oziroma pa, pa, pa, pa. je, je to je prav ničesar argumentira kot tisti knigi ničesar jaz bi se malo ja kaže ja ki je po vaši interpretaciji ne da se plašijo kako se tem rekla nekaj Ne, se pravi, on je bil na razpotju, na prelo, živel je na neki na prelomu med dvema sistemoma, kar je, seveda, kot, kot mnoge v takšnih razmerah prizadelo. Ampak, vi ste rekli, da on ne more, oziroma težko bi si predstavljal, in revolucionar, bolj v na nekoga, ki. Da spomni se spomniš, to je zelo režen izraz, ki je izgubil stik z realnostjo. Ne? Se nam zdi, da je vsak revolucionar, kakršen koli že, ni v stiku z realnostjo, dokler revolucija ne uspe. Če ne uspe, je ostalo irrealno in tudi vseeno plačate svojo irrealnost če pa uspe, potem se pač mora žal z realnosti. ker posledice po niso najboljše, niti za njega niti za njegove, kot se slovensko sredni neke nekaj. <laughs> ne? e, ja, eh, jaz, eh, je ni to, razlika je v tem da eh, t, eh, Za razliko od teh, ki jih vi omenjate, Hlače Cirne nima prvih nobenega eh, koncepta, on ga išče, on išče odgovor, nima odgovorov. Ne. Tisti, revolucionarje, vseh baš takih ali drugačnih ne, dobro. ki jim da Imajo koncept, ampak ne deluje. Ne. Ali pa deluje en čas, potem pa riba, dokončno in tako naprej. Ne. E, to je e, drug tip. Ne. Medim, ko, ko, A jste, ne? Yeah. Ker, zdaj, kjer, to je složka je rekel, dilema, ne? namreč uh, vprašanje ideologije. Ideologija je takrat mogoča, ko imate svoj koncept. Ko imam jaz svoj koncept, ko nisem hlapec jerni, ampak imam svoj koncept, pogledan na resničnost, bo še odpulen, rušilen, ne, ne ampak če imam svoj koncept, ki je drugačen od vašega, yeah. in hkrati imam tudi moč, da vsim imam ta koncept da povozim vaš koncept, potem je to ideologija, potem sem ideolog. Ne? Zato morate imeti boje ne? in svojo interpretacijo realnosti oziroma nek, nek konstrukt, Utopična ne? družba, nek, nek, nek konstrukt, hkrati pa tudi moč, da povozite druge konkurenčne konstrukte. Ne? To je, je vso devolucionarjev, to je ideologija. Ne? Zdaj, pri hlapcu erneju, on ni prišel tako daleč, mislim, da tudi ni zmožen, On živi v iluziji, da, da bo stari red na začetku še trajal, ta iluzija se mu zelo hitro poruši in potem je brez in ta. in odtot tiste sanje. To ni bilo, da je on spolil tisto zadevo, to ni bilo rekolečionarni sanje, ampak je bilo Dejanje obupanca. Tako, dejanje obupanca, s tem, da se veste, koliko je v sanjah, nekjer ne piše, da je on požgal. Ne? Ja, ja. Če pa zelo berete, no. vlaščani so domnevali, ker je on bil zran, ne To je bolj uno, ko imate moraste sanje, pa potem imate kar neke požare, pa tam iščete svoje fajfo. Prej, e, zdaj, poanta je v tem, da, da, da treba je treba računati pri teh prilom, dobro, to je zdaj moj, moja izpeljava, ne? Pri teh uh, družbenih prelomih, uh, bi rekel pravih paradigm, sistemskih prelomih, uh, iz fejgalizma kapitalizem, iz socializma v kapitalizem, iz kapitalizma v socializem, in naprej, treba je računati, seveda, da, da so možne številne žrte med ljudmi, ki se preprosto ne znajdejo, ne po njihovi krivdi. Uh, hkrati imajo uh, uh, uh, uh, popolnoma marginalno vlogo, brez moči, In srede, to je družben strošek. Kdo lahko rešuje ta družben strošek? Eno jasno, morate s tem nekaj narediti, ker drugačna družba razleti v prav faktor. Vam začne razpada. To lahko v pogojih kapitalizma in tega sistema, ki se tu začne reši, sami socialna država. Ne idealno, ampak vendele občutno boljše, kot pa če, če je nimate ali jo pa destruirate. Če destruirate socialno državo, Se igrate z družbeno integracijo, kajti zaenkrat nekih zelo hitrih alternativ kapitalizma ni. In mi, mi, točno v podvodnem primeru, prideš. Zajedno, če se malo še na Cerkve vrnemo, ampak danes je zlasti katoliška crkva. Enako pravno znižuje, da je zaradi tega še vedno imamo čašče, ki te vrne. Druga sva pa je to, katoliška crkva v Sloveniji je danes penovita. Če pa gledamo mislo družino, zdaj pa, zna se drugo svetovno vojno in čas pred njom, viste že rekla v mene, to je zduzim bilo podatek za mene, za druge sredi. Ampak, eh, eh, zame mu mi, govori se o vrogi slovenske crkve in obi. Kaj ni res? Ta, Trivizirana vloga je vloga Ljubljanski škof. Majlorski škof, Ivan Jansk Tomariš, ki ga ne vem zakaj, ne omenjajo, ne regi, ne deesti, ne klerikalni, ne protiklerikalni, ne spomenka Hribar, ne, ne, ne nišče. Sega, sega. Zelo, zelo marginalno čez poh, je bil tipičen nasprotni primer, cerkvenega delovanja v Kristjanca, je to. in primer osebnega žrtvovanja. On sicer, rekel tak, kot se je meni znano, ni eh, direktno podpiral partizane, je pa, pa sposlavljal cekotu hovžike, ki so ja, odključili. Ja, hvala za vprašanje, tukaj je tukaj ključna zadeja prvih stvari. za kaj je tako marginaliziran? Ne je Gledajte, prvi stavek okrog džamije. Če bi, točno, to je res. Dokler ne ni imamo niti ene džamije, ne moremo govoriti o enakopravnosti. Če bi hoteli dosledno... Ne, Druga najmočnejša je, ne. Tako je. Dosledno glede na izračun število vernikov, glede na njihove objekte, če bi hoteli doseči pogostoto islamskih veskih objektov glede na število muslimanov, kot jo imajo katoličani, potem bi morali sem tu zračunal, imeti v Sloveniji 122 džan. Ne? Potem bi lahko govorili, Da imajo muslimani enako versko storitev, glede na in tako, ampak, seveda, nišče ne govori o tem, niti ni. Zdaj, okrog slovenske cerkve, seveda, imate prav, slovenske cerke ni, je, je katoliška cerkev na slovenskem, ne, to, to vemo. Tisto, kar je fascinantno, gre točno v to smer, ko ste vi vprašali, namreč do druge svetovne vojne. Imate ne samo razlike, niso tako zelo velike, so pa občutne, imate čist prav pri imate razlike med Mariborsko škofijo in, in uh, Ljubljansko, Krajinsko in pa Primorsko recimo. Ne? Na Primorskem ne. ste imeli, uh, uh, to, to obrnalo, zelo dobro, Egon Pelikanc, Bodovinar, uh, uh, močne peščanske socialiste in tako naprej, sveda je delo so imeli že dolgo izkušnjo s fašizmom in so točno to redni, in so tako. Ne. Očno, so videli, kaj to pomeni, spoj, fašizma, crkva in tako naprej. Problem je, da če poglediš, če poglediš, kotlina, krajinske, in ljubljanske. Pa vendar, kljub temu, če poglediš, ljubljansko kotlino, ljubljanske avtorje do druge svetovne vojne, imate zelo veliko polemik med samimi, ne samo katoličani, med samimi kleriki. Polemik, kjer so, a si predstavljate, da, da bi uh, glavni kleriki neke škofije po časopisih se diametralno nasprotno uh, polemizirali okrog nekih rešitev recimo, uh, in, in problemov, recimo vprašanje minimalne plače. Ne, to, to je zadeva, se je 20 let se je vlekla, od prstotone do drugi. So, kleriki so bili takole, eni so to te drugi in drugo. In teh vprašanj je bilo zelo veliko, kaj hočem povedati mentalni horizont, kljub tej kleriških ne zlasti na, na ljanskem koncu in, in celo koketiranja vrhov Rožman in tako naprej z fašističnimi variantami korporacije in tako naprej v Kljub temu se imeli zelo široko paleto različnih men, ki so se odkrito okazala in preigravala po dnevnim časopisju, po strokovnih revijah in tako naprej. To, to je, če danes pogledate uh, uh, za nazaj, mislite, da je to bil uh, pester, intelektualni rezervovar. Poglejmo pa klerike danes. Ne boste našli klerika, ki je dr. Grmic, da je umrl, nobenega klerika, ne z Maribora, ne z Ljubljane, ne s Primorskih, ki bi karkoli drugačnega rekel, rekel tako, od tega, kar govori Kler. Tu smo šli pa zelo nazaj. Vidite, to je. Mahnočevska paradigma, ki se je v 90-ih let naprej uh, začela preigravati, zdaj, kako to razložiti, uh, da, da, to, to je drugo vprašanje, je to z materialnimi zahtevami uh, povezano, ampak uh, to je tako dosti stanje. Ne? In, in, tu tu ni razliken zdaj, tudi med, med uh, eno, drugo ali pa tretjo škofijo. Pokajni je dr. Anton Prstel. Na enem, dveh zadev, kako je to povedano, je na enem svojem predavanju <laughs> eh, povedal, da mi, marijoči, oziroma no, vi, marijoči, eh, tak tak pomeni, pač oh. da ne morete razumeti teh zgajanj med domobranci in teroristi, da se In Druga zadema pa je. Uh, Jaz sem v svojem prejšnjem poklicu, ki me, žal, verjetno spet čaka, uh, vozil škofa, grmiča, ne grmiča, uh, kako se tam e, da, malo v zgodbi. Hrm, gre za Je dovolj dobro, da se znaš kaj pogovarjati. In med drugim je muž rekel, da v prejšnjem sistemu se je niti ena cerkev, s kateri smo bili Zdaj pa. Sredjico od moje žene je tu župni, v Zivnici, na pogovorju in je zagradil dve cerke. Mislim, ja to povedal, na se e, nekaj čisto male cerkljico. už na pogovorju, pa se je dologa del katedra 300 pregovarjca, je da se fali, kakršno je, je. Dve, čisto, ovi cerklici vigraj eni, še v osmdesetnih letih ali še bolj nazaj. Veo se je dole iz kamla, v Rihni In rekel, to so čisto more crkice. Če poznate to pomrejško crkav, eh, poleg pokopališča, da se je res zgradila in odprla. Zdaj, bo začela se je gradič prej. da v prejšnjem svetu ni bil tako hudo, na sprotnem no, no, tem. Seveda, največji problem eh, v zvezi s človekem in pravicev in v prejšnjem svetu vsaj ocen se tih let dalje, ne, eh, je bil to, eh, da so bili na udaru eh, kdo. Ne toliko katoličani, oni so imeli crkvo zastavljeno, Vatikan, Ne, ne komunistično so imeli komunistič partijo, ampak tisti, ki so, niso bili ne v partiji, ne v crkvi. To je pa tist, bi rekel, tanec, sloje kritične inteligence. Te, te so se bi bi bili bi pa li. na, na čestini. Posenestinjate, ima se. Posenestinjamo s tem. Ne eh, s termenom, človekove pravice so bili kršeni. En del, drugi del deklaracije se je po moral no, no. deklaracija o vekovih praviceh je dokaj da zadeva in od člena 22 naprej govori o pravicah do dena, o pravicah do življenja. Ta del se je rešil s tem okom. Ni črnobelo, seveda. Ni belo, ker no mrtvo je. Ja, tak? Belo mrtvo delno tako. Ja znam. Ja ne, pa drugi del človekovih pravice pa tam se upošteva. Ni bilo črnobelo zato, a ne. Prej smo oboštevali enega, pa prvega, drugega, pa prvega ne, zdaj pa oboštevamo prvega, po drugega ne. Lahko lapaš, nimaš počje zaživeti. Zdaj na kratko vprašanje pričal, da naj nekaj druga se prihodi iz kapitalizma in nekaj. Danes pa smo na prihodu iz kapitalizma v nekaj. Zdaj ne? ne? vprašanje je v zadnjih in četorih zbetih se najbolj rad uspešno demontirati v zelo državo. Re, še ne, recimo, veliko posvetoje ni. Zdaj smo v krizi in imamo velik problem. Kaj je zdaj je? Prvo, ali je sploh možno, pa če je možno, ali je smiselno na novo graditi? V celoti država je nekaj tisto novega, radikalnega, kar potrebujemo. Kaj danes narediti? Imamo 20 let časa, da zgradimo počasi državo, medtem ko ljudje so enkrat plačni, pa jezni. Ali ne bi mogoče neke nove radikalne ukrepe, ki bi premestili, da pozvemo, pa lahko potem zgradimo svet na novo. Kaj je zdaj je? Ker podobno je, imamo en drugi prihod, ker druge ne kaj bo. Nekaj novega bo, kaj bo pa ne prehodno naredili. To bo pa čas našega življenja. To je dobro vprašanje, kaj nadej sem vzajih 20 let. To bi uprebežno velje. Pribi. To je tem skaj imenujo izhod iz uh, krize, vhodna strategija. To je prehod, če smo bolj nekaj. <laughs> če mene vprašate, uh, sem vedel, da uh, socijalne države ne bi smeli Natalije razgrajevati, ker zdaj bojo spet pogaljene. In uh, bojo spetno oddavil uh, tradice socijalne, kaj tam je Ampak bi jo morali ravno obratno ukrepiti. Zakaj? Zato, da rešimo kapitalizem. Če hočemo biti radikalni, smo lahko tako radikalni, da, da ne razrušimo sistema, v katerem so recimo sloveniški vlade, či Ukrajine, či tudi neki temni Je, po najbolj radikalna izvedljiva poteza, ki je možna, brez da v sistem. Najbolj radikalna poteza v smislu afirmacije socialne države, ker gredi cement temeljnim materialnim pravicam, da, da človek ne upade globoko v roščino. Če bi to naredil, potem za to nekaj časa živimo. v osmos, ne Na sistemi. To je Je to ta sam kolektura, kapitalizma, ali je to radikalno nek nov kred, ki bi na novo, čisto pojim postavljeno. Te teda izbereš, ne? Lahko ješče da malo popraviti, tako, in veliko malo na izbiru. Veste, to niso sodne sobne Veliko malo na izbiru. Lahko date tik pot, veliko ne. Tik pot mejo revščine, Pa pa pravite, da čez nekaj let pa damo na meji revščine, v redu. Lahko greete celo ma, malenkost znotraj meje revščine, tako da tu je dost, uh, lahko imate samo za eno kategorijo, ali pa za, za uh, kar je izvorne, za vse ljudi in podobno. Ampak uh, to so vse zadeve, ki, ki okrog katerih uh, se lahko vsaj na začelju in levica in desnica. In to so zadeve, ki so tudi izvedljive. Ne? Z, prerazdelitvijo družbenega bogastva ki pa ni tako radikalno, da, da morate zamenjati sistem. Ampak s tem, veste kaj je prerazdelitvijo danes, ne boste našli ekonomista, ki bi rekel, ja, minimalna delovska plača 562 ali pa 600 evrov je vsekljiva s prerazdelitvijo. Vsi rečejo, to je že egalitarizm. Si, od gospoda Miliča, gospodarske zbornice in vseh ekonomistov, ne samo tisti, ki ne. ne, je. je To je izredno stigmatizirana beseda za strategijo, da zmenirate vsakešno razmišljanje o, pogledam, o minimalni plači. To se mi je, dober liberalec, bo bo biti nekaj žitarec v gospodovici, rečeno, neoliberalec, ne smeš te vsede uporabiti. To je. To je. Mene bi, samo tako, Saj, ki je spoh, kaj je sploh, kaj je najbolj idealen primer, kako lahko rečemo, da se res resnično držimo? Ne, nič takega ne obstaja, ker so. Tudi to je zelo abstraktna schema. Ne, no, ker so prakse so preveč različne. Prvič se razlikujejo čist, pa to še mogoče sploh mogoče najpomembnejše, konceptualno se pravi ali se politika naredi lik v enem, drugem, tretjem ali četrtem tipu. in pa to furate. Potem imate zgodovinske vplive, ne? Tukaj, če se zredinite za en tip, boste imeli v različnih državah z različnimi kulturami različne variacije tega tipa, da ta tip sploh ne bo več razpoznal. Naslednja zadeva je to, da, da se vede, potem tudi ni vse eno, kaj imate napisano v ustavi, recimo, ne? če bi hoteli primerjati zdaj Druge države z nami, pa jih je poštevalo samo tiste države, ki imajo v ustavi napisan, vsaj to, kar imamo in mi. Ne? Da je ločitev, ustavno načelo in tako naprej. Uh, tako da te, tu, tu je preveč velika paleta, da uh, lahko zberete karkoli, uh, da ilustrirate karkoli. Proti oblasti, ki so no, dol dol dolge, tako, ki so dolge, tudi Ne vem točno, ampak tudi tam govorijo, imajo različne zleje po Kantonih, ker je zelo decentralizirana tako da tudi tam ni enotnega švicarskega modela. Ne. Edino, kar bi bil enotni model, je, je tist, če se reče ta latinsko-katoliški vzorec ne, držav, ne, tu spadamo po, tako kot polska hrvaška, pa. Španija, pa, pa tako naprej. Ne? Držav, kjer imate zgodovinsko privledujočo eno crko, vse spozi, različnih razlogov, vsekakor pa močno privledujočo in glede števila in bogaz in političnega vpliva, torej tudi politične spornosti in tako naprej. Ena je večja, vse druge verske skupnosti so pa majhne in tako naprej. Druga značilnost teh držav je, da ta privledujoča crkv ima največji vpliv na politiko. Tretja značilnost, da je ta prevedoča crkv povozila bolj ali manj kruto ali pa zelo kruto druge konkurenčne religije. Blavoškice se to ni skupili, predatorljeni pa so tudi stvari, stvari to skoraj enako pravno razdeljeni. Svetla je razlika, da so bolj povoče na religijski drugi pa so bolj kaščari protestanti. Ja, ja je da to ampak drugače je pa da ni la, za to se tudi ne, ne davmešal religije, še te variante. recimo, se pre govorjali, se do Da bi izpolnili črnilo. Mislim, da je to vse to, ampak je bilo tam. Je da je ta črnija ampak predstavlja simbol moči: je proti imperija iz Lama. Je preprosto, da bi se tu se nisi po bližnjem. Mija ena stvar, ki, ki, ki je zato odradila, da se gre bojiti v Dinah, da je razšla In zato in so to s tobogan, niso to kot neka polno mislo, da je neslošno, se sem dajda, to je da se je koncept da za kaj je neko skupno dobro na univerzalno, da je kako Mogoče ne bi bila sama tako no so stradili pa Ampak vsem da tem se senero tako di cerko, po da misli morali policira to je pa, pa paše, da je postovi, sprem, da, da, so, uh, to da in cerkev nismo čisto isto stvar, če bi znali kako no, kaj ročit, bi se mogoče V sociologiji je delitev med, recimo ena je med vero in religijo, ne. Sociologi vsaj nekateri Razlikujemo uh, vera, uh, to je marsikaj. Uh, na nek način tudi uh, vera v recimo, estetske sobe, preste ste koncerte, umenjajo in tako naprej. Uh, Autori govorijo o različnih transcendencah, uh, Berger, Lukman ne? in majhnih, srednjih vrhih in tako naprej. Medtem ko religija, to je pa institucionalizirana vera. Ne? To imate pa črko oziroma neko institucijo, ki svojimi pravili, v smislu kako, kaj, zakaj omeji samo del vere kot in vsega ostalega pa izključi in svedaj, problem je zdaj kaj s temi inštitucijami početi. Prepovedati jih ne smemo, vendar ne smemo pa dopustiti, da monopolizirajo druge institucije. in tako da problem je, če bi rekel sem dosleden s terminologijo z religijo, ne, religijami kot institucionaliziranimi verami, ne pa toliko z verami.